а я Софії. Прокрався знов. Тоді його відправили в почесне заслання, наглядати за капледжа гарячими банями в брусі. Рвані жив там на всю губу. Наказанні гроші збудував у Стамбулі коло Кирк Чемше мечеть, яку зазвичай назвали іменем того, хто давав кошти на будівництво. В дворі мечеті великий поет був похований, так і не встигши погуляти на гучному весіллі влаштованому Сулейманом для своєї сестри. Тільки вірші Ривані з його поеми і на ме» лунали в ці дні повсюди, викликаючи заздрість у Сулейманових придворних поетів. Коли докупи на учту зберуться сахіби, то хай на учтивість зважають найперше – Вином заливаються хто скільки може, піднявши бокал. Не базікують довго, бо чашу тримати не випиту довго, не гоже. Хай п'ють вони, що й на осадок до дна доторкнеться. Ковтком найбільше осушують милу посудину. Хто ж боїться наповнити чашу повінця, схожий з тим, хто соромиться взяти в красуні цілунок. Сулейман, який вже з перших кроків свого володарювання заповідався на султана Великого і Славетного, мов би, вбивав своїм сяєвом усе довкруж. І хоч при дворі в нього юрмилася сила селена, вчених, музикантів, поетів, але жоден з них не спроможен був вийти за межі пересічності. Хоч найвідоміші з них і прибирали собі розкішні та халуси. Газалі – той, хто пише газелі. Лямії, сяйливий, хаялі, мрійник, фезлі, досконалий, заті, неповторний. Насправді ж виходило так, що сійливий сяяв лише для самого себе. Досконалий виказував лише досконалу нездарність. Мрійник усіляко хитрував, аби випередити своїх товаришів перед султаном. Неповторний прославився тим, що безсовісно обкрадав молодих невідомих поетів Включаючи їхні поезії у свій диван Ще й обурюючись, коли вони пробували скаржитися Ви повинні пишатися такою честю Потрапити в диван самого заті Хто б вас знав, коли б не я Ніхто не писав самостійних поезій Процвітало наслідування, назіре Переписували великого ні Приспівували неповторного на бої, перепаскуджували блискучого хафіза і вишуканого Фізулі, сприяв цьому сам султан, замовляючи поетам на зіре тих чи інших славетних співців. Сулейман забажав мати від поетів на, зіре на поему хамді чедебі Дар Закоханих, яку той написав на честь зяття фатіхом Константинополя. Поети прибули на весілля у широкому білому одязі. На поясі був кожного шкіряний міг з його книгами, з чистим папером і чорнильницею, щоб кожному бажаючому негайно написати свої вірші. Читали перед султаном, починаючи з найстаршого, за ті. Змагання було запекле, тривало довго, гостями було багато випиту і з'їдено цілі купи ласощів. Тим часом, бо коли не може втішитися вухо, хай ласує Хоч язик. Переміг усіх хитренький, опецькуватий хайялі мрійник, який, власне, переписав поему хамді, тільки замінивши в ній імена героїв. Про хатіджу там були такі рядки. Щербет її уст цілющий для душ, а кучері будь-кого зведуть з ума. Про Ібрагіма в поемі була газель Вогнем любові загорілося серце свіча. Душа й печінка спалахнули в вогні, мов метелики. Трояндово всміхнувся світ, діждавшись весняного дня. Серце ж моє, ніби лал, обарвилось кров'ю. І далі все, як у хамді, про що присутні поети хотіли з обуренням вказати хитречкові хаялі. Але Сулейман уже підняв руку, проголошуючи його звитяжцем і визначаючи йому нагороду. Розкішний халат – і чорнильницю з бірюзи. Решті поетів, як і всім іншим гостям, даровано кошики повні рідкісних плодів у цукрі, які вони могли взяти собі додому. В цей час із султанського сиралю прибув гонець з радісною вістю. Султан Шахасекі народила повелителіві віку преславному султанамі Сулейману ще одного сина.